Salmul 90 de mulțumire către Fiul lui Dumnezeu. Doamne Fiul lui Dumnezeu, îți mulțumim pentru darul cuvântului înțelepciunii care rădește dragostea ca să te iubim și să ne iubești. Doamne Fiul lui Dumnezeu, îți mulțumim pentru darul înțelegerii care așează mintea în Dumnezeu și uită pământul. Doamne Fiul lui Dumnezeu, îți mulțumim pentru darul tăriei de a ne iubi unii pe alții și de a-i salva pe dușmanii noștri. Doamne, Fiul Lui Dumnezeu, îți mulțumim pentru darul sfatului care rodește blândețea și pacea în sufletele și trupurile noastre. Doamne, Fiul Lui Dumnezeu, îți mulțumim pentru mărgăritarul bunei credințe care aduce harul în gândurile noastre și rodește sfințenia. Doamne, Fiul ne Dumnezeu, îți mulțumim pentru darul cuvântului cunoștinței care rodește smerenia și aduce pacea conștiinței. Doamne, Fiul Lui Dumnezeu, îți mulțumim pentru darul temerii de Dumnezeu care rudește ascultarea și odihna sufletului în Dumnezeu. Doamne, Fiul Lui Dumnezeu, îți mulțumim pentru darul vindecării sufletelor noastre și așezarea harului în inimă. Doamne, Fiul Lui Dumnezeu, îți mulțumim pentru darul scutului adevărului tău care umple de har trupurile noastre. Doamne, Fiul Lui Dumnezeu, îți mulțumim pentru darul deschiderii împărății cerului și de a vedea And duhurfent, slavata.